Zotin tonë e falendolojmë për e ti falje dhe u dhe zime kërkojmë salavata dhe selamat për shëndetit më të plota, mi pengamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shokove të ti, familës të ti dhe gjdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti me të mira dhirë në ditën e fundit e ksebote. Të ndërruar gjë martlitin ndërruar vezër, kjo është dita e njëzet e muaj të Ramazanit, prapo e presim iftarën e njëzet e lusim Allahu në Allahu t'i bënd ditët tona të pranuara dita e njëzet, iftari njëzet, do më than, dita apo nata e njëzet e një e të ravive e cila numrohet dita e par, nata e par, e filimit të djeqit të fundit. Dhe këtu, do më than, nuk është ashtë tema jonë nga se ne du duhet të vazhdojmë, por se pjesa më rëndësishme e Ramazanit, pjesa më kyqe e Ramazanit është fundi Ramazanit. Andaj edhe në ta është nata, nata e kadrit. Andaj nuk duhet që ai cili thotë, kam kaluar 20 net apo 20 dit duke agjëruar kështu me radh dhe se e kam bërë atë që kërkohet. Jo, e nesër tash fillon ajo që kërkohet. Andaj duhet ti shtrëngojm rrypa të, të mirë, e lutim Allahun xhëlaluallah që Zoti Onë të Barıketuallaha tan ndihmon në veprat të mira edhe në punë të mbara. Allahumme amin. E ne pa humbur kohën të vazhdojmë lenda Allahu xhëlaluallah në çështjen dhe ngjarrën e Jusufit alayhis salatu wassalam, ku jemi tani tek pjesa e dialogut dhe bisedës së Jakubi teley salatu selam me pjesën e vëllezërve të vet, të cilët erdhën nga Egjipti pasi morën me vete mall dhe bukë dhe drithra dhe u kishte bër mikpritje të mirë Yusufi alayhi salatu selam si ministër i ekonomis duke i njoftë Yusufi ata, ata nuk e njehën si e Yusufin alayhi salatu selam. Le të si pjesë marrëveshjes mes Yusufit edhe vëllezërve të vet ishte edhe pjesë e normës dhe ligjë që e këshin vendosë se përsi cili në burë nga burrat e shtëpive do të ujepët, do më dhanë një, një dheve malë për një vitë u shqiv. Atëhera, kër i pyjti se sa vle zërjeni, a jedin të sa vle zërjan, tha sa vle zërjeni, tha kemi qenë, jemi 12, njëri në ka humbë, njëri në ka humbë, e që ishte Jusufi a.s. dhe një e kemi të baba, nga se e mban afer baba më, nga dvetit, Dhe na jemi 10. Atali Yusufi alayhisalatu wassalam, fa ma sjellni vllahun e juve. Ma sjellni vllahun e juve dhe a bori shart. Nëse herën tjetër, apo nëse doni me marr prap, prap Joshi i Tundit që të vinë prap, tha nëse doni me ard me marr, ë uh, ushim prap, do e mos e keni më sjell Bunjaminin. Vllahin tjetër timin nga nga nëna ata nuk e dinin se kush po e kërkon. Se ajo ish Yusufi alayhisalatu alayhisalatu wassalam. Ata sfardan than, than Kjo punë shumë e zorshme Kjo punë shumë e zorshme Andaj, përse si jela jetin 61 Ata dhe në kalu se në ra Se në ra u i du e në e be Ka tha do të provojnë na, Këna me e kshirë me babën e vet me, me, me e marë Na do të mundomi me ba Mirë po pse thënë se së, sështë e let Nga që Binjamini ishte vlavi Jusufit Për nga nana Nga një nan, grue e Jakubit Dhe këta djetë për një grue së tjetër Këto dy i kishtë e më afër zemërës. Por shfar asyje, nga se ishin më dëbu të kështu më radhe, kishin më shumë cilësitë të pengamberve. Andaj kër i humbi Jusufi, tani ngushloj Jakubi me bunjaminin. Ngushloj me bunjaminin. Andaj ju thavë djembe të vetë, shkoni ju mirë një buk, por bunjaminin e lini këtu. E qka boni, Jusufi Alei Salat, shumë, me urdhër të lau u gjilohallat dhe me drejtimin e tina, i alipi bunjaminin. Por se Nuk është e bunja minë e vësh me e prume, pa Jo, do në të menalë aty Po për menalë aty është problem Me qëfar arsuje menalë një njerit të madh Tek mretria e Egyiptit dhe është problematike Andaj do të në të rëfejnë Allahu Gjelluala Se si a mundësoj Zotë i onë Gjelluala Gjellu, Jusufit A.S. Me një manovër të litshme Pra me një hile Me një kurth Komplot të litshme Që ta merë vlavin e vetë në Në qëfar? Në Edhe prej këtu do të fillon tani ngjarja tjetër, cila është ngjarja e realizimit të ëndrës së Jusufit alayhis sallahu alayhi was salam, që gradualisht ta bjen edhe edhe babën e vet Jakubin alayhis sallahu alayhi was salam, si gjithasoj me leinallahu te bareke, te bareke, vetë pronto tani këtu është scena e, scena e ngjarjes. Kthehen prej Egjiptit, edhe pa prit, e pa içel, mallrat e vet ndalen tek baba i vet Andetat Allah u gjele gjele lalu, kuru këthin të baba, pra drejtet të baba në kanë shkue, dhe këtuve zeshparë thamë, këthimi të tërët të baba, argumenton se ata kanë fillu pak më uve të disue. Por jetë tërsisht, nga se nuk e gëziston një njeri që përmisohet për një ditë. Ska në dunja që njeni u ka qunë saba, qishu kanë pramë, kriminelli maj malë, si o qunë saba, u ka bëjt dhe voqëm. Ska kështu? A, a Mojeve pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do na, na ka tregu po ninjer një i cili quhet Mehdiu që e presin muslimanë në fund të zamanit i cili o buri mirë o nga familja pejgamberisallallahu alaihi wasallam ai ka më kon shumë devotshm megjithatë Allahu i jeloa për me eba të dhe problemet, problemet të sallam, e bë po rijes të muslimanëve dhe të gjithë probleme problemet e muslimanëve çfarë të pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam e rregullon Allahu i gjallëjlelalu shqo gjithmonë ka nevojë për rregullim andaj ta fillon tash pak më ndrua domon strategjinë e e e punës fillim nuk e vetëm babën hiç kët këto veti çkojshim tani fillon me vet babën por prapë u kishte mbet shumë prej prej padrejti veç kur të tashojmë se do ta akuzojnë Yusufin alayhisalatu wasalam në praninë e Yusufit se ka qenë si hajdut por hajduti kët hajdut ai janë kriminali kët kriminali ai janë i padrejti kët padrejti ai i cili truri i ti tij mendon me të keq A i dhe të mirti shëtë kësi A në kjo ka shenë prej Reziceve të Asaj që kam parlemru të partë dhe muslimanve Pse kanë donë se Kriminelli Kriminelli I keqi Jojtë dëvotshmi Aj mundohet mja edhë barën e kriminalitetit vetë Tjetrit, pafajshmi Do ashoj me lejnë allahu të bareke Të bareke o tjala Ku që të kevërsil me Kur'an Apo me telefon Nga jeti Gjashdjetë E shtatë, do të mundohë me lehinë Allahu tebareke wa tëra Dheri tek Ayetët 7-8 Nëse në mundësonkojë, nëse jo Endalë me atiku Do të mundohë me menzirë në simën Nga kjo surë Bëgatë Allahu ujilë vërë Fëtë Allahu ujilë vërë E udu billahi minë shëtanë rrajim Wa qale ya banija La të dhulu min babin wahidin Wa dhulu min ebuabin mutafërriqatin وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَظَلَُّوا جِلَّ جَلَالُهُ بِقESVE T Bisedës që ja tha Jakubi alayhis salam cila ishte tha o bitej mi pra pranoi pranoi Jakubi alayhis salam çmja u dha Benjaminin me shart pasi ja mor bes ja morri pritëre besën Allahu i dha tha tash bani bain Allahin se nuk ma hubni Benjaminin. Po so, java gjen i hub. Josufin u agni hum. Dhe shikon dhe Zot sa i plagos tukon, sa i provoj tukon, sa i thim u kon. Ni mal, ni ni mal brenga e ka Jakubin në zemrën e vet, megjithatë dhe Zot nuk hezitoi, ma si liroi, shkoni me gjithë kët breng të madhe dhe Zot. Shiko pejgamberin Ali sallallahu alajhi wasallam, ky pejgamber dhe Zot, Jakubi. Ky prap nuk do më në nguroj me ja o dhoni në sihat. Se pëse njeri mirëve zër, edhe kur është i bam keq, pi qatinve që ka ju ka bo keq, aj qatinve o jep prap mirën. Prapja o jep në sihatin. Pro që to ja ka në ubdjalin, djemteve dja ka në ubdjalin, ki prapi këshilon. Që ka ju tha, tha o bjit e mi. O bjit e mi. Tha, ku qkoni në gjipt, tani përzdyti, mos hyni për një dere. Por, për, Hinin e për dyrtë të ndara. Hinin e për dyrtë të ndara. Mirë po. Mos harani se unë kur gjajs muj me ju ba dovitë Allahu xhël xhelalu nëse ai cakton diçka. Këtë gjykimi i takon Allahu. Këtë vendimi i takon Allahu xhël wala. Unë të aj si jam mbështet. Dhe tek aj le të mbështeten ata që mbështeten. Sikur që janë pejgamber dhe besimtarë e mirë. Pasaj të Allahu i Gjelluara E ata hinën qështu qështu thë baba Shikonin dhe zërë tani Ka fillu pak me ndrua ta Me ndru babën Dhe kjo dhe zërë është fillet e përmisimit Jo tërsishtë, po kanë fillu mu përmisue Ata hinën, a i të 68 Ata hinën qështu qështu thë baba i tëre Ma kena juqni anëhum min Allahi Min qejin Ata s'kishin mundësi me ikpi kaderit Allahu i Gjelluara S'ka pas mundësi, pra Do tashojm pse i ka thon Yakubi alayhisallahu alajim kështu. Fo das kishin mundsi, kjo është fjalë Allahu xhëlaluha, jo fjalë Yakubit. Ata s'kishin mundësi mi ik ka derit Allahu xhëlaluha illa haajatan. Fi nafsi Yaquuba qadhaha. Kjo ka thënë Breng Yakubit e ka hekpi vetit. Yakubi alayhisallahu alajim e ka njoft Allahu xhëlaluha dhe ka njoft bitëvet. Bitëti kanë shumë ka thënë shumë të pashum. Ro Yusufi vëllazër u kanë domethënë gjuhtë me bukuris botës. Po këto domethënë që janë kanë këto çmftum, jo. Të kanë shumë Se pi kuborojnë, pi Jakubit Ale i salat e salat jas, Jusuf ja konë, diqka, do monë Shumë ekskluziv në bukurin e vetë Po dhe këtë janë non shumë pashëm Ja konë burat më dhej ekshtë më ratë Andaj, që ka ju, ju tha Allahu i gjelevala, këto nuk pështojnë pi kaderit Me gjithë se Kjo ishte një brengë e Jakubit E nëziri jashtë Kanë i artje e thu brengë në zdi Zëndrijon kur jo prej ka derit Allahu xhel gjel, xhelalu, ta dhallahu te bareke ve jo, teala wa innehu ladu ilmin lima allamna yaqub ka ilm yaqub ka dia nga ajo çka naja kemi mësuar Jaqubi alayhi salatu selam por shumica e njerve nuk e din. Shumica e njerve nuk e din. Kto vëzë kemi disa vrimcime edhe tani normal vëzë uh, për shkak se neve do von jemi në 10-shin e fundit kemi edhe disa prej ajeteve duhet të shkoim deri tek ajeti 101 i surrës uh, Yusuf, ana do të mundohemi domthon shumë premtime me ngjesh një rra, një rra mbi mbi këto rra dhe shumë premtime do t'i kalojmë këtu, domthon vetëm pa pa u ndal. E parave që kanë gjer dietarët, çfar çfarë i u tha Jakubi? Çka Qa, ça u dhan djemve të vet? Kur shkonin në Egjipt, mos hënë grumun. Po hënë një kanjë. Pse me një kanjë? Sepse vësë kanë çën shumë të pashëm. Shumë të pashëm. Ka thënë Abdullah ibn Abasi, radiyallahu an, komentatori i Kurani, Qadha Abdullah ibn Abbasi ka thënë, është friguar Yakubi mostizam syshi. Se janë kon shumë të heshtë, shumë të pashëm. Kur të goditin, për shembull, një mollë të pashëm, një mollë të bukur, një mollë çireta të mirë, kur ti shefaj njerëzit ka mundësi më prek msyshi. Syshi, syshi në gjuhën arabçe quhet ayn dhe ayni vëzhon është hak. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, el aynu hak, syri është hak e shtin ndevën kazan e Abdullajb Njabasi ka than e rëzën kalorësin pikalit kalorësin e mirë e rëzën pikalit e kështu me ratë dhe shumica e mësyshit kapën, kapën të thmijet andoj për nga meri shpesh ju ka fry ka ba duha kër i ka pas nga Hasani dhe Huseini dhe ka than që shtu ka ba duha Ibrahimi are i salat dhe seram se mësysh jo haqov dhe zër a e disa smujet në botë Aj disa depresionet në botë, aj disa streset në botë, krijohen prej qyshit, prej xineve, prej xiljes, prej xelozisë, njerëzit duke kanë ideën. Doktori ja ban ket analizat, thotë shko se ski gurjo. Ai vazhdon më koni depresionum, vazhdon me dhimbje imkria, vazhdon me posdhimta se di ka i vjen. Ka i vjen Allahu Azza, ka thane Ali sallallahu alaihi wasallam pi syinit. Dy sure të vogla në mana, shkurtë, në ajete i kanë zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për çet çështje? Qul a'udhu birrabil falq qul a'udhu birrbin nas se kanë bë ditë vëzer, smsh jo hak. E çka do të mallom smsh jo vëzer? Mshysh, qo me msy, me sy. Edhe në gjunarrabojë çsto, ai me ai. Msy. Çka do të mallom smsh jo vëzer? Mshysh jo është, mshysh jo dy lloj. Mshysh i te paganizmës dhe mshysh i zilijes. Ka dikush që merr mshysh e vladin e vet piknatisjes. Kto e kishur e vladin e vet e kapsini? Po e begenis e vladin e vet A e vladin se konë zili A i nuk thot Ku ma qoj Allah i që ka sëheshëm Jo, prindis të të qështu Po pitë begenis mësë madhe e me mësysh Pitë begenis mësë madhe e me mësysh Dhe mësyshi i njët E begenis me e madhe Po dikush e këshirë me zili Mukon unë e të shakon qëky Në venë qëtina Kur thoje qështu, kjo me rëzikshmja E lgjëzije, shumica e nësysheve të rrezikshme Vin nga e begenis mja me zili Qka e begenis mja me zili? Ti e polqeni di qka Qof njeri, qof pasuri, qof shpi, qof vetur Qka do qof? E begenis e dhe thu Ah, ta kësha pasune që ta Nëse ai, tjetri sështi mbrojtur Ka mundësi më godit Qka më ju prisha jo, qka e ka Ekshtu më ratë Murtzu pja, pja sajvlerit qka e ka Ekshtu më ratë Kitë kjo dhe zë qka në argumentonë Kjo është se te pejgamberi Zot ka qen shumë çështje e rëndë kjo. M'u ruit princyshit. Kjo si vetë ka deri strok, trok kadere. A do shkaj kafanë juve, Joan Yakubi. Ka thonë po ju thamë nëse bepin. Po juve ajo çka kam ju godit, kam ju godit. Amaduh më molve Zot se bepin. Andaj msyshi dhe se kanë dhjetarët është hak dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka planuar, e ka e ka planuar se se uh, msyshi e e godatnjelin. E dyta Zot që ka mërën gjitharë në, në këtë kontekstile, adhezër, harmonia, pajtimi në mes, marrë në së sebepeve dhe më bështetës të Allahu Gjilvala. Shikojë që ka i shkaj, thë Jakubi, thë o bitemi, mos hini për një dere, mos hini për një dere, po hini në për dyrë të ndryshme, pasaj qëfarë tha, alejhite vë keltu, të të Allah janë bështet, edhe ju bështetën të Allahu Gjilvala. Shikojë të zë zakonishtë, Ndodh një lloj përplasje mes mbështetjes në Allahun Xhelaluhel dhe marrjes së sebepeve. Kta s'van me përplasje, o xham. Njeri duhet të di se mbështetja qëto, mrena në zemër. Ndor sevepi, të e marr me, me, të të me, me dorë sebepin, ke sebepin. A me zemër mbështetet. Çka atu ndodh fena? Tëna atu ndodh. Tëna atu ndodh. Mbështetemi me dorë, mbështetemi me dorë. Sebepi jaloja zemrës. Realisht çka i thonë? O Allah, Unë e me dore ku morë të vekulin A ti sos ma punën Dhe zë kjo a kitë ka e prapa Kjo kjo janë kitë ka e prapa Qëka i tha Jakubi? Tha o bitemi, ju me dur të juve Me kam të juve, mos hini për një dere Ndroni dirë, që ju me bëmi shkuat Një mëndët vetat, heshëm ja, Dikush di ju shem e zili e dhe Ju bandam Mirë po qka bëni? Tha, ama mos haroni Se mbështetjat e Allahu du të Allah mukan Në zemër, na shkena të bëhë dhe zër Na, mbështet Shlivrit në heqë, flejnë a gjithë ditën Sponë në kur për se bepi Sponë në kur gja, edhe më vë që ka dojnë a Po ka Allah, Allah Po kush të që në zedina që ka Allah Kush të që në zedina që ka Allah Ka Allah, po të qakë i lëviz Qakë i lëviz Anda që ka i thë Jakubi Tha, ju mërë në se bepin Allah u ju mbron Nëse ka caktu diçka, nuk livrit ajo Qikonë në vëzër pengamberi jonë A ka më naltë se pengamberi jonë Në njoh A ka njerëzit që të më mirë që të e njefë se pen, pen, pen Jakubi zotin Andë qëka tha Allahu Gjilu Allah Kjo të vull me ilm Qëka tha për Jakubin a.s. Doa inë u ledhu ilmin Ki ka shumë ilm Jakubi a.s. ka shumë ilm Dhe zë shfarë ilmi dush me pas Me bo sabër Të e ditë se djallin së të kanë myt Ti me pra nuk ishe Hajë qashtu Hajë se uki e pas ka hongë Hicpe e hongë ruki Ilmi madh E ka ditë se ka, me, ka me në mëndryshu në gjarjet A ba, Jo li i jrotathashme, ma andej, se si Jakubi lezër, do ta shfaqë mërzinë vet, do shfaqë, do manifeston mërzinë vet, edhe drejtuar Allahu xhi luala. E këtu vezhet, çka i thë Jakubi? Tha o ju bitej mi. Hinë kader të ndara. Jo puni dere. Pejgamberi Jonos sallallahu alajhi vesellem i mirë të sebepoti këte. Këte sebepoti kamor, unfunu kam bështet Allahu xhi luala. Kur ka dhënë me luftë, luftën e Hudit o vezhet. A disha ka bop po, pejgamberi Jonos sallallahu alajhi vesellem U ka mbulu kët me hekën. Kët me hekën. Edhe kryja kanë u hekër. Mburojë thekën. Prazmora kanë vnu. Edhe u mbulu kët me hekën. E çka ka bëu vëzël, edhe ka dën luftë. Ka dën luftë. Luftën e uhudit. O dhe kjo a dish ka argumenton. A u ka mbush më më e pati pa, çështu. Çka të vjen mi thon? Jo rëshua po ti ja nuk trun Allahja. A të nidon çështu? Po nëse ai vëzël, me ketat mbrojtësh që ja ka për Allahun, e ka vnu hekën. Në ka morr se bepin, pastaj ka don luftë. Unë e di çka do të më bëvëzë. Nëse ai ka mund një hacker, sa e ka heker, sa heker të dinë unave. Nëse ai ka mund një sebeb, sa sebeve do të më morna. Sa ajo ja pejgamberi lutëm mbi Allah, na si na lutëm mbi Allahu Xhelalu ala. A na nidit vetë pejgamberi ejon sallallahu alaihi wasallam e shaf i, i tregojnë për nidhas çai ka ndodh ni familiarit, ni sahabijut. Ka inshp, ka inshpërezat. Shikoj kur nuk e njeftin një isen. Ka inshp gruaja vetë ka thit. Hadisë naka na u shpausen xharpun në shtëpi. Një xharpun ka dal. Xharpun i madh. E ka thirr burrin e vet, alla po bëjë kanë, zakonisht kanë me kanithik, me kanë një shigjet, kështu që ka kon natyrë, o kon natyrë. Jo për t'u krenu, jo, të, jo për t'u lasrur, o kon uh, o kon natyrë ajo. Ja. Edhe ka thirr burrin e vet. Kur e ka thirr burrin e vet, ka thon ku a xharpnë, ka thon mas shtratit. Ka dal xharpi, e ka morr shigjetën drejt ten kokë. Ja ka gjult. Thot gryja vet. Se diçelë çelika druet më shpejt. A xharpnë a burrën. Tamam e ka xuj xharpnën ki ka te kibor. Pse o lezer? Se kanë dit më komentu. Vrapte pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ya ja rasulullah xuk xuk xuk. E xujti xharpnën vdiç kish ka pe xun shigjetën. Çka tha pejgamberi sapo ajo kon shejtan. Ktosh ku, ku edite? Po inhu la du ilm. Doj më vet as ka ko ilm. Si se la fu Jezër e ka e ka i lasin e vet. Si se la fushë ka ila çënevat. Çka tha Pejgamberi selam, ajo kon shejtan. O dash me kërku me dal jashtë. Apo. Edhe Zotë mirë tani kthehemi këtu ku jemi te sebepi. A, a ka shtuqi pikë kadër më thon, a po nëse kum dit ktham atë një në harjet. S'kam u kthim. Nëse një ani, për shembull, e drejton veturën 300 euro. Që do të më nuk pa ma ka marrën menjëse se se vdes. Se kum ditun ç'është rregullore 130. A thon, a, a nuk e gjidhita? Çu Amuri i shtëpë. Po s'jo taimo. Ai që ndroi edhe s'u qe. Kështu avezë liçi mes sebepit edhe te vekulit në Allahun xhelalu ala. Vetëm na nuk düt më bota dervishsha, sikur që shumë pre dietare dhe po kështu. Po mben mare, dëshon edhe zota. Po mben mare me bota disa prej lutjeve që bëjnë në Ramazan. O Allah kështu, o Allah kështu, o Allah kështu. Po mben mare me thon Allah, o Allah, amin. Ai thon pse po thua? Po mben mare me thon amin. Tha se i di se s'un porgjixet. Qështë so, oh që ku morë se bejpë O Allah, që liraj e kutësin Qështë i të menuti O dhezër ato që 400 vjetë Që 500 vjetë janë të bunu me se bejpë Me e morë ata Të jaj të menu se me dua O nuk shkonë më rështu Për nga më verë i jonë sallë sallë sallë A e di që da të ekspedita i ka bëhe A që da të qeta i ka shluhe A që da të mundime i ka bëhe dhezër Shumë mundime ka pasë për nga më verë i jonë sallë sallë sallë sallë Me bo haqë dhe umra Kusha ka në di Mekja, me di në dikun 400-dishka kilometra i ka Për nga mberi jonë së vësëllem Dhe zër Ka mujt me shkue Pin meken, me dijnë e rrugën nga shkurt A di në që ka të pa, për zër Për di avë ka shkue Pin mek, me dijnë, di avë E dësot dësot djeta jo rrugë Ka ka shku për nga mberi jonë së vësëllem Për tishë, kur shkon pin meken, me dijnë Me dijnë e meke, ti shkon nga Ti nëse mund të shpërhemun me shku deri me nivel. E di se çka janë rruga e drejtë, çon për 5 minuta. Kur ti shkon çat rrug për për 5 orë, ajo që ka mundur me shku për 5 minuta. Çka thue? A thot njëri me ai thot, "O oh, po ky ja ndy mundsi. Ja se di udhën, ja di çka është aty këto. Pse ka shku për 5 orë? Pse ajo që mu ka mundur të muhet, po një ditë ajo ka hes për 2 ditë. Kan vënë dietarët me mortë se bepin e manovrës. Dhe xhigoja qapo pengo me dium ose selam. Ka një shpellë, ka një shpellë. Ka net, pse ka netu dhe Zot? Që ata kur shkojnë mos kanë net eca rahat. Ka një shpellë ka prit, ata kanë lib, kanë lib, kanë lib s'ka. Kan gjuhtur diku, s'ka. Edhe kur ata kanë hup shpresat sot, kada kadal ka shkuar në Medinë. Pse ka shkuar në rrugë të gjatë? Pse i thonë marrja se bepit. Po nuk e ruan Allahu gjellën, po e ruan Allahu gjellën. E ruan Allahu gjellën. Po Allahu nuk i than ligjë të Allahut. Nuk i than ligjë. Nëse njani për neve e për helmin Edhe bën bismillah Thot, ajlën isha e ishalan e mën të Allah Cëka me më rogë helmin, ka me të rogë Allah O Allah i ka me të rogë Abo, anë shikë dhe zër Jakubi që ka ju tha Tha mosini për një dere Në një kapë dë një mësish Se i një të pashën, eksumerat Por hynin nga dyrte e nda ara Dhe pse dhe zër, që të bashkojnë mes Sebepit, ti mëre sebepin Televizit, që ka i tha Allah u një mër tash nuk kemi të merrim na. Nëse na emocion Allahu Xhazanë njëherë për, me për Meriemën, ë uh, gjanë gatë do ta shohim. Meriemë vëllazë në gjendjen e shtatzanisë. Kisht nevojë me hanger buk. Kush mbi në mua u pa u pa të largua. Sau, kisht zor. Edhe tash para në shtatzën pa burr. Shtatzën pa burr. Si miu kallëzu më këtyre njerëzve, tash ka nevojë për buk. E kishte në pab nga vetit. O vëllazë, dietar di më ka i mi kur e përmend. Thotë jaqetu Allahu o dashme ti lixhin ja jo ku. Hajde ka zënti muhe A duhet dikun Allah me pas ti liqin jashtat qëtu Gruje Shtat zane Allah je ka Robresh të lafdruar në Kur'an Ka me derin histori Derin kiamet Nana isajt Po duhet me angërbuk Qëka duhet me va? Qëka duhet me va? Ja qëtu o dash hurma vet me ra ja ku Ska ras qëtu vet Qëka i ka thënë Allah u gjellu ala? Huzzi i lejki Bi gjithin nëkleti tu saqit aleyki uruta banjaniya sura maryam fa dhalla wajlaha ith marimat dridhe pa kti hurmën la hawla wala quwata illa billah o edhe marjema gjithsa dopsi sa e doptukan nat vakti i ka than allah udridhe a menon se na ku nuk e dridhna allah i xhun hurmata ja wallahi na vesh rreni ne na po si lloj dervish e o zot ne na po si lloj dervishave allahume amin tu portit allahume amin po nuk ban mar allah i spashtro o od, allah Allah i nuk ma shëtërojët Ti pau ka një drejt Pa i mor se bejpët Pa i mor ligjët Në fonë Allah u me amin Ti pau falë që ishtë duhet Sa dushtë dojë Allah i kabul Sa dushtë dojë Allah i kabul Së ta banë kabulaj Sepse Zoti Gjellewara nuk ma shëtërojët Ka thamë për nga Meri Johon s.a. Allah u a i mirë Veshtë të mirë ati pranëm Nëse njani e qëllëve zërë një shpi publike Shpi publike Shpi të fahishës edhe zinajës edhe dhe thot, une, une, këta E dhe thotë me maru jamia menim po për sadaka çfarë dënë më shalim orașbi shalim orașbi hej mos ia sadaka ti çka duhet mar sadaka jote do se allah u jan nuk mashtrohat andaj po na nuk i morum sebej po dozë çka dushme than allahum amin allahum amin çka dushme kajt allahum nuk shkon se kanë të mashtrua nëse me rje mësi ka thon dridhet ipak edhe të bin hurmat të mira të pastra të azë andaj dozë çikosh ka i thaj akubi Shkoni, ama mos vini për di derë, edhe na vëzërt. Po nuk i morëm ça të di, sicer sicer asaj si se na ka derën e vet. Po nuk trokitën derën e vet. Ti vallallai sa dush me vdoazuti se prano. Nuk e prano, sa ka ligj. Dhe ligjet e ti nuk ketë rsohon, nuk ndryshojnë, nuk pranojmë, nuk pranojnë. Domthon me domthon më, më thon, haj tash po punojmë sa nis punoj. A ka doni ndjerë vezë zarmi, më thon, tash nuk djegi. Jo, në hartan dohet historia kam sheh Allahu xheralot te, te Ibrahimu alayhi salatu alayhi salatu selam. Disa me xheralozër që i kam përmendë dietar në këtë kontekst do vit jashta e, e mësyshit që kam përmendë dietar pse ju ka thon Jakubi mos hyni për një derë. Cilat janë dobit strategjike që jo ka thon Jakubi alayhi salatu alayhi selam që janë meranci janë meranci për neve. E para dëz është se janë kon 19 veta të malli me deve komplet duket si karavana i madh. Kanon dietar Jakubi ju ka thon mos hyni për një derë se ka mundsi egjiptian ju mendojn se si ndo po puc se si dukun si ushtri. Apo anadallë shikoj dhe sot shtetet perëndimore, shtetet ato, do kan një lloj sigurie më të lartë. Ata për shembull, më një alarmon kur kanë një grup të madh që lëviz. Pas me leje. Pse? Sepse kjo çon çon, a ke po, për shembull, uh, natën apo ditën, me me tarti për shembull, 40 veta të shtëpia. 40 për një orë. Pa pa i thirr, pa kur gjao, pa dasëm, pa deke, pa kur gjao. Çka thon? Shkejnë të arbeto këtë 14 A qëkon me një ka e keqja? Qëkon me një ka e keqja? Qëka ju tha Jakubi? Tha mu sheni grumull Pse? Se muni me Injall Dhe ma donë Supozimet të shteti Edhe ata Mi u kap Por një ka të keqje Dhe shikove zeshtë Par strategie ka përdu Jakubi Qëna përshemun Ne menjas të nga shkon dhe zër Dhe nga meri Jonë sallatë qëllim Kur mle dhej Në thirin e fshet Erkam idhul arkam U kanë taku të një djallë arkam minull arkam I ka pas për 16 vjet Pse jam ledhe vëzërte arkam minull arkam Se që ka shku mendja Se pengamberi jonë sallësallem Munët me u mledhë të një gjaliri Se që ka mërë në jatinve Se një gjaliri ja u qelderën Gjësë kështë punit madhe Shko këtë vëzë sebebë u kanë kjo Këtë u kanë sebebë nga pengamberi jonë sallësallem Andaj gjëja e parë Që nga jashtë të mësyshit Qandon dietarët ju ka thon mos ju, mos ju, mos e lini ju me menun shtetin e Egjiptit që i do pa puç, që ju i grumull. Po hëni nja kanja. Kur thëni nja kanja, çka ndodhë Zot? Ata mirë me malet, sepse grumulli ti tutë njerëzit, jo? Kur janë, ju janë nja kanja. Andaj faraoni Zot, çishë mur pushtetin në Egjipt faraoni te Musa ajelissallahu. Çka tha Allahu në sura Kasas? Waja'ala ahla ha shi'a. Faraoni por me marr pushtetin Zot ik ishte coptu njerzit grupe grupe që mi kontrollu malet se kur janë turma s'unë kontrollon. Për shembull, kur janë turma e madhe s'unë kontrollon. Çka bën? I dán partia partia, grupe grupe. Edhe ti më e di, mos han ti vesëgi të parë me atë, të parë, takosh për shembull me 20 grupe, me 20 parte ti nuk e kontrollon krejt. Aba ku janë ato me një, o problem, janë grumbull i madh. A dallon ishkali Tejakubi, ta shkoni, një ka një që mos të ngjallni shtetit ë xhara dzat nuk ka Uh, nuk është e vërdeta jo qka ju e kërkoni prej, prej Egyptit Gjithashtë të dhe zër uh, Kanë thonë djetarët Se ju ka thonë Hini Dyrë të ndryshme Shikon dhe zër Djetarë dhe zër kële e, e, e lezojnë një ajet E lezojnë nga Ketë reflektorat e mund shumë E morin që ketë ajet E si ilin ajet e tjera Ajet e tjera, ajet e tjera, ajet e tjera ajet. Qka të dosh me thonë Jakubi Ales Rason Shikon dhe zër Ne përmenem Asni zanore në Kur' as uja as iya as haya so as ukunino korasi as ukune nukosasi e përmendëm la yus jhanunna wala yakunan min as saqirin e kanë ruajë ajo gruaja e princit muahbeti kur ka thon e burgosi edhe e nënshmoj kur ka thon e nënshmoj e ka zbut llafin ka thon nashta edhe nënshmoj se yus uin problema me nënshmoj o me shtim burg po me pardhos kështu me me me hekur po o me krario shkojë vetë kur i tha Jakubi hini ndyrë të ndryshme mos hini më në derë. Pse oj vë Zot? Çka vë Zot dietash kanë thënë. Ka thënë te zemra e Jakubit çka ka? Çka tu sillën? Çka e djeg Jakubin? Jusufi. Ka thënë, hajde provon e hini ndyrë të ndryshme. Hel vetbe mos e shihni Jusufin. Se kur thini këtë në derë, ton, oj mundësia më e jet, ama kur thini na për anë ndryshme, pse i gjithë vë Zot ka pa disa prej prej dytëve. E Jakub, lëzër, e ka pas galin Jusufit Hini ju në dyrë të ndryshme Nda shta qëllon e ma gjeni kanë Ma gjeni djalin Shiko, lëzër, që ka do më thanë Njëri ju kur mendonë Edhe sos në punën Po edhe atë zjarëmi në që e ka në shpirë, lëzër Ma gjeni, ma gjeni djalin A dhe shiko, lëzër, sa vite kanë kalu Kanë arë dyrëva jetë Transmetime që ka përmin imam Ibn Gjerriot Tabari Se ka arë, që, që kënë gjallet të ndurë Ama kure kisë ta dikun zema Nuk heket ajo Nuk heket he ove zër E keqa që ka dikush ta le Ka mundësit të dhe djetë e ma me veti Shiko ove zërë ka thonë Hini ndyrë të ndryshme Ndo shta një ndin ashta së në gjenë Ama një më dhe dyrë nëse hini Ka mundësit i dikush e që e shë e Jusufin Ale uh, uh, uh, i Salat dhe Sera Këtë vinë ma ndej Jakubi Ale i Salat dhe Sera Do t'i kërkonë ata Që ë do dh djeu Parmenio Yusuf Yakub alayhi salatu alayhi salatu salam Yusuf alayhi salatu salam eda ata s'ka do t'i thoin ata do t'i thoin ala Yusufin e të Parmenina ala Yusufin e të më... kjo argumenton se këtu u ka thon hinin shumë dyr ndoshta rastisni në Yusufin alayhi salatu alayhi salatu salam juaz do vëzer për jona vë çka nxjet detaret nga strategjia që ja, ja u ka dhën Yakub alayhi salatu salam cilë vëzer që është shumë rëndësish në këtu tek neve Uh, në grup, dhe zër, kanë thanë djetarët Në grup, zbet përgjëtësia individuale Në grup, ndërsa Kër njëri ju e zbet, ingarkohet përgjëtësia individuale Qa do më thanë, kjo dhe zër? Pra ja ku gërë e shëna me që ka thanë Mësë hesni grumull jo Se mësani lironi jo Se si të sëllim bështetet të tjetëri A kur të hesni një ka një, veta vet A të arsi që li e ka kalin e vet A po, dhe kjo dhe zër ka qenë për strategjive sot çot për shembull, edhe nkaluarën kur do indikant më forcuë, me me me kalit, me egdhën, me stërvit e shlojnë vet. Çot për shembull manovrat ndryshme që bën apo ushtritë ndryshme, çka bën e morën në linë midis diskretë. Rri situ. Edhe Jahupin kët fillot. Çka kur far kontakti. Takshirin, ato normal, nëse parashojnë që ka mundësi më ndruhet edhe kështu me radh, intervenojnë. Po deri pak para se më hub, e lën vet, çka po bën? Pse? Sepse njerin kur e lë vet, lëzër, çfarë bën? Ja ngrit përgjithësinë. A derisa Aglifoda na për shembull, a laj boshetat e baba, ha besë baba tha di sot punë. Amba kur t'janisa ai vetëm e menu eh, tash, thot, Aglifoda na e përmendë për shembull. Kur hin shpëti, kur se ki grujën, dy trakë dit. Çka she? Thu, këtu janë 1 milion punë që kanë baur. Edhe kur baur është për jetë familjes tande ti vet. Edhe shkoput të lidhen me babën tan, ti jesh as sa punë më paska shos. Mir sa vet më paska prit. Fakturat i paska paguajt pikonaqon kujdestari shtëpis për për 1 2 3 4 10 100 pun. Çfarë to 100 pun tash tiket i marr për mësipër. Çka ju tha Jakubi? Mos hasni gruum u tha. Se i gruumun mbështetit de një ricetri dhe nuk aktivizoni ç'i duhet. A kur ta merrni procesin për mi vetë siç e di, atar m'amirin menaxhoni krikzat. Sa vëzë, shikoj meni llafi ja u ka thon kish kollav. Kish thonse. Meni vjali ja u ka thon. Sa inavëzer na sot. A gni po, i ka bë 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, a lajsin marr vendim vet ala, pëse, se baba që është do e kamësue, rriti, në e sosna, a ba, e se këtu, duhet kemi parasysh, se shëriati parashë, thmi, thmi, 7 vjet, 10 vjet, mosh më dhore, përsi se dhe në mosh, ka trajtim dhe veçan shëriati, ka trajtim dhe veçan islami, për që i mu, ka dhambe nga meri jonë, salloha sallim, kur t'i baje 7 vjet e vladi, urdhëroje, urdhën, diktat, qu falu, edhe i ri hazën, aje falu, Diktat Sa diktat Urder, urder, urder 3 vjet 3 vjet shtes Kur ti baje 10 vjet Tha O dribuhum Godit një kapak Apo A ban me godit të i pas 7 vjet Apo Me mor një cung të matë Qe kanë zakon të na Se ki smerve është të ndryshtë Si gomar të erreje E mosani Mosani do të ki gjelë Jam sëmëgën muheq Ulla bolat të të ngue Qe i ke baje ti Bolat të ngue Allah i billaj Qe i ke baje ti Qe i ke trajtu ti e vladin tan O dhe që du të mundrejtue, du të me pas një dalim Se ka lija për të shtalë Kjo një nëzimë Aj bot, i mund Dhe aj kër kalkulon E dhe që kërët E baj që ta, trashpula E baj që ta, ka trashpula Këtë të iduraj, s'ka problem Shke eduku kur gjalla A në shkata përësamë, 7 djetë urdhroje Ndhod vjet ka pak me godit, jo me mytë, ka pak me godit. Që ka në dujetarë për shemull, do bon me eshtu ka pak, shuplakat vogla ka pak, për që farë, a i veç me kuptu se nga... Sa vjet i duhet për me inë moshe madhore? 3, bon, 3, 4, 5, 5, 5. zako në ishtë hinë mishë moshe madhore, kjo relative të njëzë dhe për që ty hinë. E kur t'hinë moshe madhore, vëzër, atëre ma barë për gjëtsi. Shikur që të të na me këto ligjet e dunjajë, zëtë. i tu trajtuat. Jo, Zot. A dini kur martohet? Kur martohet burri, është një mrena akt i një çançut mehr, mehrë i jepot pi burrit grujës, mehrë. Ajo i jep atë për për me e lezitimue mehrin. Njëra nga dobit e mehrit çeladëz. Zakonisht jeni kur martohet çka bën? O beçor, ç'i di kush e drejta ka suspun? Shiko vëz kur hin njërin akt, sa të hinë me borgjenis aqe pogjëre s'at martohet, i ka lira të borxh te gruaja. Atë të shkallave ajo ja pasher, pa mëselet tjetër. T I ki borxh me avall ato. Por vësh se i ban hallo. Pse lezër i caktohet ç'kjo? Pse i caktohet ç'kjo? Për ti tregu, deri sot je kon ç'she kon. Kje tu ç'je kje tu. Sot mo je njëri i rritur. Ti pritet për të jimë, me majt familje. Andaj drejt te borxhi. Andaj çka thonja Jakubi alayhisalatu wassalam. Ta mos jini ngrumull. Ai nuk vonesa kur shkojnë na ngrumull dikon. Edhe kjo na ndodhe neve. Ne ke vadi për shembull, kur je në autobus Thu, hajtë më rështë që të rëkuës e sotë punën A e po kërë jetë ti për, për maskerit Thu, në të të bëjnë gajlën këto A kërë jetë ti të e drejtue E këshirë u dhe në mirë, nuk dze zhjumi Ka më që i skifle tre natë, nuk dze zhjumi Pse? A kërë jetë që i ka shëfer Që ka thu? Mësë fleja, a, ju në fle Edhe qëta njën, ka thonë Jakubi Mësë fleja, së njani pi uve Kërëzër, sa në Adësot të psikologë, dhe zër, thëjnë, kur, kur dush me ta sos një punë në dikush, të qëtu koka të nejtë be, hajtë mama sësë ma shket punë, shkojnë një avë, djë avë, a e ka zonë gjumi, së so, su mësuaj me morë për gjithësi, a në shikoni, dhe zër, shumica të punë me sosën prej, prej pakicës, shumica flenë, Shumita vlen Allahu nafal ya Rabb alalamin. Këto janë ato që përmend jetëtarët, në kat uh, kontekst, gjithashtu lezër, uh, ka uh, përmendjet e jetarëve, por për më krye punën bashme, kështu më ka disa përdorime që kanë bërë jetarët në këtë në këtë kontekst. Vazhan Allahu jalla wala that. Wa lamma dakhulu wa lamma dakhulu min hayth amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahin min shay. Henen shyuatha baba. Mir po kur henën shyuatha baba, that Allahu jalla kur djo nuk i boni dobi nga kaderi Allahu جل وعلا kur djo nuk i boni dobi nga kaderi Allahu te bareke te bareke ve taala këtove zë shka kan dhan dietarët kan dhan uh, ajo çka ka pas mi godit ka pas mi godit aba sër këtu do të ndodhen i sfrodhë do ti hupi tash Jakubin dhe ja i gjal i ai hupi do ti hupi dhe i tjetër e tani vëzërmo tash do ta shohim ata kur tja nal Jakubin e Benjaminin Yusufi alayhis salam Janis janis në umrzit. Çishkina mukthi të tash të baba. Pse kur e kanë ngjuj Yusufin s'kan marr besën për Allahut. Tash kur jau marr besën për Allahut, edhe njerit do t'jau thoja, a nuk jau ka marr besën baba të Allahu xhel xelalu. Çishkini mukthi te Jakubi te baba jon pa Benjaminin. Ja Zn... Po tani vëzë çfar çfarë bëndot? Jakubi jau dhën nasihatin. Mir po vëzë, nëse nasihatin. Disa njerëz këtu e këtë kuptojnë. Kto mendojnë disa njerëz se ti po e bën nasihat dikan po këshillove dikan. Ai 100% kamu drejtu. Kjo nukoj vërtet do të zgjoj. Brumi prish nuk drejtohet. Edhe nëse o me pejgamber përpara. Ky pejgamber i ka këshilluar. S'ka mundësi me me e ka dhënë Allahu dhe lëvala. Muhammed Mustafa i alayhis sallallahu selam me juën e ti ndarshme, me çartsin më të mirë, me rrjedhshmërinë më të mirë, me oratorin më të mirë i ka folë buxhelit. Sa ka pranuar Ano do nuk duhet kanja na me ngul fat vet vetem se a la si kena fol na dikujna. A a la do te mi fol. Po na vazhdoj me fol. Na vazhdoj me këshillu. Ama nuk duhet na pafundsi me me peng. La ta provojna na ta lakmojna, tja rreh na dahirin, qi stoin disa per njerve per çfar, se na shtaj permisionohet. O doz disa njerve nuk permisionohen. Nuk permisionohen se ka thon abullah Mesudi, karakteri vjen pi bark nanës, ndrohet ai. Kta E an permisoi, e an permisoi, po pra, Yusuf sunban këta. Tas mundohoi si Yusubi. Andaj do të shoin në Mavon se do ta akuzojë Yusufin para syve. Do ta akuzojë Yusufin para syve. Andaj kanë ndën dietarët. Jakubi i këshilloi. Ai këshilloi, po. And ndodim diçka prej këshillës me ik kaderit? Jo. Ja. A pozer ti na e këshillon dikat? E këshillon tu, apo autruit? Do të të ndihoj banë çështoj, banë çështoj. A mundot më ndihmë, zot? S'ka mundsi më ndihmë. Foth Allahu jilwala, për çka s'ka mundsi më ndihmë, sepse Kjo është që është i Allahu, zotin ku të caktonë, a ka mujtë Jusuf i mi ikë bunarit, kërës ka mujtë bëjikë, a ka mujtë Jusuf i mi ikë burgit, kërës ka mujtë bëjikë, pëse Allahu gjelo Allah, Allahu ghali bunale emri, Allah e fiton që është të në vetë, qiko dhe zërë farka thonë, e, e pëse ja u dhana si hatin, ja u dhana si hatin, sepse kishte brengë, ti kanë jarë e nëzirë brengën për vetit, a bo, sigur dhe zë kurvdes dhe kushë, ti keni breng malle innalillahi wa inna ilaihi rajiun ti thuhet allahut jemit rajkena mukthie allah mos jenopse sa komi muslimane ekso merat e ket kjo vezir angjoll dekmin jo pse i thu kte llafe dikush me than po shka po shka bi thu kte lutje kur zengjallot kimo mor ta hekit kestin kur e pa peigamberin sa selam tu kaj kur i vditshin kur i vditshin evlat injani pri sahabi ta ja rasulullah edhe ti kana sa po edhe un e kaj sa un e un e syri loton zemra morzit Amuna binno çaka çaka shta qogalla u jëlëvala. Anëzë lot jo me shpas brengën. Zemra murxitet, fyala me ek brengën, ndryshon pikaderit Allahu jëlëvala. Sikurçi nuk ngjallët i degti, ëzëzë, disa sene ndryshojnë. Du të mirancë ashtu çish janë. Ndryshojnë disa sene. Ti e marrse bepin, ti ale Allahu jëlëvala. Edhe në fund, edhe në fund, edhe në fund kët Allahu jëlëvala vendos. Foth Allahu te bareke ve tala, kjo ish veç një gaile, një hax, një shtecim i Yakubit e heki oz ndryshoj kur jo prej Allahu xhelwala wa innehu ladu ilm dhe shiko vesa por mos me mendu se Yakubi kta e ka thap me jehlit hasha وكلا koti ne ilm do tha Allahu yak ayi diçon ayi din se prej Allahu nuk ikot ama sebebin e mer ayi dinji prej Allahu nuk ikot ama sebebin e mer sepse na kshu e keman msua na kshu e keman msua dhe shiko no vezir kemi ngjashme raste qe Allahu i thot dikujna banen isen edhe ajo nuk ndod cka c'o lip cili e rastit Kemi rast Allah ja ban një pengamerit Farz një pun Kur të amore me banat pun Nuk vend në rezultati I duhur në ligjët e dunjajës Cile adhezër Për shëta kanë diskutu djetart A ka mund si Allah Me ja lip dikuj në një pun Edhe në fund Kur të banja Menale Allah i me kader Munët Për shembol Allah ja ka lip farz Ibrahimit Me e prej djalin Farzja ka ban Inni Ara Filmenami Enni Edhbahuk Ka thonë, o Gjallian, o Ismail, peshon në andër të të prej, të të me të prej. Deri sa Allah se ka nal, Ibrahimi e ka morë, të ikën me prej. Dhe zër, pëse se kalon me prej? Se Allah diçka tjetër ka dojsh me nëzirë për Jakubit. Edhe këtu, Jakub, për Ibrahimit, edhe këtu Jakubit, e nëziri brengën, ka deri ka mëndohë, ti heke, ti banë, neve na i shumë nga disa urdhën në Kur'an. A bo, Po shemë dash pajtu dhënë njerëzve kur të falësh Allahu të pasuron, e të bën mbret, e të bën që të jap çetësie, e të bën sultan. Je robi i Allahut i lëvala, çka lëmëse mukan robi i Allahut, të ka lënë çetësia. Çka ndodh kanë një herë, nis mufal, hojova, këtka apo atë më shku mua. Jan tumshall njerëzit. S'mu rrit rroga. Kje ka menuar miar me ricë të dhënos, miar me kop, doni milionar mua po. Jo Allah, sikur që i thonë njerëz. Kto i paguijnë. Ku janë ti paguajti Allah? Kuj janë të pagujt njësë me zese në zerin muin Kithot janë të pagujt A njën e thot, janë të pagujt, janë të pagujt, lehet i, pagu, i, pagu, i, pagu, i këtë pun Po kuj janë të pagujt, qojnë a bashkët i bashk, mokën a parut O vezër, shka me fejnë Allahut hajgare Shka me fejnë Allahut hajgare Shka, ne kërë i thëjnë adikujt Allahut takëthen, Allahut pagun Qështë i të minuti këtë pun Me ta mush, i ki pas didin arë Gjë ka municin, jo Tjep që të si, të banë Ti kur e kon jasht xhamis, çike di cigarmën këtu dunja, ai di novë do sa një rënë këtu dunja. Ha e pi, shkon, s'e ka marrë as tekar. Dunja zarr, nahera zarr, Zoti na lut pi zarrun. E shikoj vëzë, ti kur të falësh, kur të jesh zeqat, kur të bash haxh, ti mos më e merr me një ark kundër vlerë. Alla më çike këtu godhdish me ta unë. Po ti çka i thua më nuk falu, Allah, se ti u falu do. Se ti tash porzi në jetë, apo. Ti falu për Allahun Xhelalu ala. Khababe erte pejgamber sa më çka i tha. Ya ja, Rasul Allah. Të të ngut tije, që o pa mbanë më e paganët. Qëka i tha për nësëra? O, vallaj, ka me ardhë në ditë. Ka me ardhë në ditë, po, ka dale pak. A i dini sa sahabët kanë hekë, janë persekutu, janë tërturu, janë vra, parashive, të sahabët, parashive, për nga meri se se lepë, kur gjazë ka pasë mundësi për nga mësën me ba. Pse, o, vëzër, janë disa peri... Jusufin, Marja kanë morë Jakubin, Jusufin, Jakubit, parashive ja kanë morë, që ka pasë mundë Kërgja s'ka vazë mundësime ba? A në dhe zë në ngarkojë njëri për të i mundësive Do një herë të e dhe, du Shiga, unë e po tajat një në, në sejat Ama, ka dhe i Allah ka mendot Në po bajmë doa, o oh Allah që liroj musliman Apo, valaj, tu e bo doa në dinë në se zëndodha jo Jo, pse Allah is do Edhe pse Allah is e thëmë për në tim Njo, pse na nuk kina meritorë për këtë punë, o dhe zë Në edim O dhe zë shka menojnë në na Na as fejë si As ndërmit vetës që na si duhet, të porçar deri në maksimum, të ndar deri në maksimum. Edhe kjo ajëçi bi ajo zë, sikurse thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, atë shkon menjë ai ty, senjani kaq durk ka Allah, nuk ka imartum. Zoti më thua e vla. Nëse ti jesh ani njerit, tu po dua, a jam beçart. Sa imartum? Tan natën, edhe natën e katrit. Ja, natë e vlat. Ti i thu ofo, na le ul dur, ul, ul dur. Po marton ja. Marton ja. Ovezat vallahi 500 veta, 1000 veta, 2 miliard musliman sot. Ço i ndurt ka Allahu, tash këto net të mëdhoja. Po pse s'pënaqëzit o vëzhat? Pse s'pënaqëzit? A e dini veç sa vite na tu lut? A diçë sa vite na tu bëu dua, ya Rabb, ya Rabb? Pse s'pënaqëzit? Sepse Allahu thon i, i keni ikadera gabuar. Keni ikadera gabuar, nuk kush nuk ka, ka dera gabuar, nuk nuk mundemi ja vândunë. Ai çka i ka haram i vëzhat? Ti me haram, ushimin haram, pijen haram. Dhe është haram. Ja, Rabi, Rabi. Çka tha pejgamberi selam? Ku më ju përgjigjit këtina? Kët harami ka. Kët harami ka. A e vësh? Sigo, duhet me njeft Allahun shumë. Allahu shum. Allah na mësoft me nje Zotin Xhelal Xhelalu. Asë madhria Allahu Xhelal. Nuk manipulohet. Lartësia e tij nuk manovrohet. Allahu gjatë than Kur'an, "Wa huwa yujiru wa la yujaru alayh." I can't do yapston. Kur kush jamar digujt Allahut. Nëse Allahu don me me godit dikun me kader. A keni pavëse sot ndonjë. Posta çot posta drejto sa duksh numër. A ekipati kur ia çon dikujt mesazh me numër, a ndodh me ashtu dikujt tjetër? A ndodh me ashtu dikujt tjetër? Nëse i shkon mesazhet dikujt tjetër, ti më ndja pa, çka të shkon të thu, e pastaj s'ka nga u buni numër. A thuj gjithu? A çkon më ndja më me thon, numrin ja kam çillu, mesazhet i ka shkuar dikujt tjetër? Jo. Dhe këtë kjo mbështetet në sistemin e operatorit. Ose si mundet neve më me na shkuën ndja se Rabbul Alaminin? i cili a ka munsuar njerit me kriju një operator, i cili kur e ka ninjerin i numër, një kur nuk i shkon mesazhet dikujt tjetër, e Allahu më e çu dikujt me një adres, më than, jo vallah mosu ka pas më rrok si ke çetrin. Nuk ka diçka t'kanë rrok vetëm lejen e Zotit. Anda bushtetu te ai. Çka tha Jakubi, alei tewakeltu, te Zot iambushtet. Pastaj vezër, çfar ndodhi? Tha Allahu, jilwala, Jakubi ka ilm, ama shumica e njerëzve nuk e din këtë ilm. Shumica e njerëzve do të nuk e din Se Allah e ka caktu për nga mërtë Me i sëprovuë Me i gjujtë në detin e sëprovave E më funë mi pështu që i sëdoj e aj Nuk ta mërë menja ka të pështon Allahu subhanë huve të jale Nuk ta mërë menja që Allah u gjelon E ban një diqka ti thu Ku të dulë që kjo, ka të dulë që kjo Kështu vëzër do në Allah u gjelon Mindi muhe për nga mërëve Pasa vëzër, kalon gjare të një skena Piktu kalon të e gjipti Ajeti نايتين 60 9 ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون شكون هذا يوسف عليه الصلاه والسلام ثاني افرن بنيامين فتدعو جل وعلا قرهنا تيوسفي تي قرهنا تيوسفي تي شكون هذا ثاني بمرن شق يوسفي بصا لازم سي Filim sikur dikush dhe kemi jam shef emnin A? E, Jusufi pedo baba ma shumë gjujen bunar të anon në emnin Shqitet të anon në emnin Shqa shqip le zhe shqikur Në gjithdo kontekst Jusufi, Jusufi, Jusufi, Jusufi Shqa për nga ka zënë allahu me këta Nëse dikush mundod me tam she emnin le zhe Me tam she autoritetin Më bëhë kështë s'po she Ka po Ka qenim më në Bukhari ju le zhe Imam Buhariu, ditë e parë më parë. A ka dikush, pe njerëz që nuk e njehin Imam Buhariun? S'ka. O shtorpni muslimanë mos bëni u di Imam Buhariun. Turpi madh. Se so këta hadithat, shumica e haditheve që na vijnë neve sakta, janë nga Imam Buhariu. Çi kem Imam Buhariu, gëzuar. Ka shkuar në e, pjesën e Afganistanit atje, e kanë thënë mysafir. E kanë thënë i hojsh mysafir. Ki u xhallkon sunni, ehli sunnë. Kur e ka thirr atas që ka mur menja, se kur vjen e Buhariu, i kanë bllokuar xhadët musliman të e priti Imam Buhariu. Gjodot i kanë bllokuar. Ka dalë thuhet mbi 20000 veta me natva këto kanë numri madh me prit gjatë imam Buhariu. Ki hodhja shekathir me safir ikarau pishmal. Ka thon shka e thira Maraket. Kimë murket atë kimë xemati më mur. Shiko vëzë kur punon me xema pa xema atë më mur xema atë më mur xema atë këto ë uh, seinat e egove që janë. Dhe kur e pa se sa Buhariun e do ikën, apo me liderz. Ata vëzë kur shkoi Buhariu e përcjellën ka spija qi avonin fitnë kjo hoja. Janë si do vol, kës sa bashmir, kës sa ka kandidat, kështu ka me rad. Dhe zë ja punon te Huna i Imam Buhariut. Imam Buhariu ishte njeri, ishte njeri devotsh. E sdimte si me çmiu thon marrun këtyna se kit, kit manova brok jo. Wallahi këtë iftirëa kjo. Apo, o ki, ki çka Yahya eh, al-Duhali, ki kit ma gabon mua, ma gabon sprov. I ka djut ka dul kallav. Lakoni ma muslimin me ta. Ka, La ka thon o oh Allah Mukan ngushtoi toka me gjancin e vet. Ma më shpirtin ja Rabb. Por dy dit ka drujet. Kështu janë disa njerëz vezer. Ta bin rrypin qytut. Apo, edhe thon hajde mo vande çado. Se i tuna pengue. Apo vezer, pse? Sepse smurun me apo. Smurun me apo di kan mat mat sevetja, mat lavdushëm sevetja, ma më nam sevetja. I ngushtoi shpirtin domi dash do, shpirtin e imi venit. Çka tha Imam Buhari, o oh, Allah, ma më shpirtin. Por dy, por dy dit ka drujet. Imam Buhari i thotë vezer, që e njohin kët bota A i dini sa vetë e a ja kanë falë gjënazën? Tre vetëa Ima muslimi, iman muslimi uh, Shërptori vetë edhe një api dajë allarë vetë vetë Tre vetëa Natën e kanë vëros Tre vetëa Kjo ishte orvatje për mja shujt emnin Allahu gjitha shfar i tha A me kam e njoftë këtë dunjaja A me kam e njoftë këtë dunjaja Që tashune me ju vetë juve Edhe me ju vetë hështë allarë bile, djetar Hajtë ka zonë pak për historinë e qëti hoqës Jahja e dhuhe lijut Që e ka thiri B ral ral ral a din kusha kush e di vetë kush ka kë pse sepse çiki drejt semistiket mbonar e Allahu gjatha jo anipse ka fal xanazën tra veta yusufi vetë që ta doshin jo ja, shkaqi me dal jashtë apo e tash shiko wala ma dakhalu kush dakhalu këta këtu ka ardhesh me pandemë këta hynon ku ala yusuf te yusufi pse apo vetëm nuk ka dikush çdo dikujt me shujt emrin e allahui ka shkrujt i ka bë emër atij me pas emër ka von urdhën me pasemon vet se pas allah u e sill punën ç'i çdojë ai jallal jlalu ç'ai me pasemon allah le të bëjmë modest le të bëhojmë të porulur si ku than pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sallam nuk ka dikush që për ulur për hir të allah u jilwala vet se allah u ngrit vet se allah u ngrit jalle jalle jlalu çka thot allah te bareke ve taala hena te yusufi alaihi salatu was salam kur hena te yusufi thot yusuf thot allah jallahu a wa ilaihi akha e morr nga vetit E mund nga dvetit Vlavin e vetë E mund nga dveti Vlavin e vetë Shikon e vezet Këtu kemi një Do mënë harmoni Kushe shumë tukaj për cilë me Moshaf Leta për cilë Ajetin 8 të, të surës e, Jusuf Qka thana tam fillim atje Idhkalu le Jusufu Wa e khuhu E habbu ila e bina Minna Med vërtet Thanë vlezrit Filim Jusufi Edhe vlavi Vlavi vetë Këtu qa E strehoj Vlavin e vetë Roli, protagonistin njërë të kushoj, Jusufi Vlavin vetë, sush so përme Nga ka të rësmetim, së so bënjamini uh, Mirë po, në nuk kodishka të cak Tani, dhe zërë, që ka thënë Ma i dashër të baba Se sa na A o ka hek dashnija Jo, vazhdon me e dashë Jusufin më shumë Vazhdon me e dashë Jusufin më shumë Andaj vazhdon Jakubi me e dashë Jusufin më shumë Jo, veçka që dhe zërë Tani, që ki ma i dashëti Të baba U e dashti edhe kri ministri që a u shkarkue edhe dashti edhe, edhe gruja ministri apo, ta një dhe zër ato shërptor që ka punon me Jusufin kanar në uh, shpjegim se e, një kanet gadit u Jusufin andaj ku ta shumë i manovrën se të gjabon një manovrë për zërëve zërëve zërëve zërëve ata ke të ngojnë se kur kush nuk ju shkon menja si Jusufi ato për nuk ka e prapa dhe ta merë një end të arit apo të arjen që ka në traspetime dhe Në, në kese, në, në deve Që të almore vlavin e vetë Kitë kjo dhe zeshka argumenton Se ata në fillim e ditën se kjo ma i dasht O dhe zër Dashnia, zblejet me dhun Respekti, zbant me dhun Ka thonë pengamberi jon Sallallahu alaihi sallim Aditi që ka të transmitu ima muslimi Nga Aisha radiallahu anha Se pengamberi sa mi ka thonë Aishes Oj Aisha, Allah oj but E do butsien Edhe Allahu gërrat çka jet me butësi, jet me dhun. Yu'ti al-rifqi ma la yu'ti al-unf. Allah i mëzorshun, a më janë marrë diku zemra më zot. A më janë marrë diku zemra më zot. E ju shohni vëllazë, ket në ket me çka po e udhëheç në gjarjen, me çka po e udhëheç në gjarjen. Ku shofu çka ka në dorë? Dashnin e zemrave. Kur ti ke vezën zemra në dorë, so problem, kur çdo tjetër. Kë tërat vinën. A më vallallai nëse ti trupat e njerëzve, a zemrat mallkojn, kur çjo skin dorë vendita kanë me mallkuar edhe trupat pse sepse zemra delesh kryesola shikosh qata allahuje luala kur henën te yusufi vllazë te vet minihar i ka shku dhe këto vëzë kanë zerë e ka punuar këta edhe ibn qaim me xuzije edhe imam al-qurtubi dhe imam ibnu kethire eh, ë kanë thënë vllavi pinan se bi babas ose majdashut se sa vllavi preç me spi babas ose me spinale i thonjë njëra raba eh, arabt i thojnë eh, vllavit i thojnë ehu ehu Ehe i thojnë edhe kure ki veç pibabe Ose veç pinane Pro pibabe pinane tjetër Apo pinane pibur tjetër A kure, ka, kure ki e vla edhe pinane edhe pibabe Shka i thojnë? I thojnë shëkikë Shëkikë ku jetë ti, ti ki dal pit njët të dhe Ku ka dal e dhe ajë Ande e ka ndon djetarët Shiko, sa kan hivë dhe zi të vetë Edhe këto i ka vlezer E minje her atë vlamin qka e ka Dhe pinane i ka thonë E nga të muhe Selëza, tëmskuon ekipi kanë edhe pinan ka, ka pi sh edhe pi babë edhe më shumë. Nuk kjo, dozor është e pa më në mesin e njerëzve. Ka njerëz për shembull që kanë i vllavë vetë pi babë. Ai kujtohet ndaj herë në radhë, 2-3 vjet. Ama vllavin, nëse na tash Allahin e nanën, nëse na të dashur, më ranci është Allahu na për mëson të gjithëve. Ajo çka është më ranci është se kur eki prej mbaz, natyrishtoma, më është dashur çka eki i babës e pinanës më shumë. Ajo natyrisht, smundosh as çka eki vetë pi babën më dash shumë se sa çka eki edhe pe babë edhe prej prej nanë. Çka bani awa, thotë Allahu. Awa, kanë do në djetarët, është strehimi mëj lartë Strehimi mëj lartë Kur ti asiguro këta puntë Ane ka thanë zotë i onë të bare kjo e tëala Për shumëre për nga mërme Awa i nahum ila rabuatin Awa i nahum ila rabuatin Awa i nahum ila ruknin shedid Awa i lehi e bëwej Se awi ila gjebelin jaqsim unik Këta dhe zërka në ardë Qëfar? Nga fjallë të Allahu u gjiluar që Awa, që dhe më thanë është me strehue, me sigurue. I ka thonë dhavit rëtë, atës të i pak më nga. Ka artërë të fsi se ka fol vetë. Ka fol, vet. ka fol vetë. Pro janë konë atë të të shpënda, të mërë, mëllë, e kështu mëra, kërë ka gjithë një moment, me fol në dhavit në vetë vetë. Që e ka thonë, shiko se që e ka thonë. Ma në menë që të shiko e ka thonë, se në duhet pasaj. Ka thonë, kale inni e ne e khuk. Ka thonë, une jam dhavit Qëll i vla i jeti? Ene e khuk, unë jam vla vijot. Ki okay, ka vla ata, edhe Jusufi ka vla zër ata, edhe këta du janë vla zër. Inni e ne e khuk, pse vla zër, se këtë që këtë më abete ka vë t'inza. Pra hunë jam ajë vla vijot, të edhi Jusufi, i hungbur. Abo, ka thënë, inni e ne e khuke, felat të pëtë isë. Muzga vo më mërzit, asë më shqetëso për ato punë që i kanë maru këto. Pse vla zër, ka artë efsir, se masë Jusuf Hola, këshirsa vetë këta pe dobaba. Andaj fillim ka thon, këta pe dobaba, edhe këta edhe Jusufi. E këta veç shajega boi Jusufi ka thon, mos u marzit për punën për e këtyre. Pra, këshira kupruni Allahu xhelalu ala. Kto s'ka dash të më bë, këshira kupruni Allahu xhelalu ala. Andaj edhe tesilla, andaj edhe tesilla, mos u marzit për të shaka nab, do jetëtu. Pse, se punja do të më ja u falti më. Punja do të më ja, do më ja u falti më. Vazhdon Allahu xhelalu ala thot. Falamma jahhazuhum bi jahazihim ozë ta lexojë na ngjarën disa premtimeve, ndonse këtu ka shumë premtimeve, koha nuk na premton, gazë koha po nahet shpejt. Ë, mos e di përmin disa premtime, ta hapim ngjarën pas sa do vazhdojmë me len Allahu te bareku ve taala në lëjratën e ardhme. Fath Allahu xhelona ajetin 70. Falamma jahhazahum bi jahazihim ja'ala as-siqaya fi rihl akhihi thumma adhana mu'adhdhin ayyatuhal 'eeru innakum lasariqun. Ë Fath Allahu xhel jalalu kur e përgaditi malin, ja përgaditi malin, edhe ja vendosin e përdejve. Apo, i tha njërit për e tyre, Jusufi a.s. Shërptorve, tha, mërë që këtë enën, mërë që këtë enën, edhe vendosjau, vendosjau, te debja që t'i vlavit, te bunjamini. Gja alës si kajet e firahni e khijë, Ta menesht këtë enën Ena u konë speciale Jusufit Ka pi uj me ta Ka mor u shqim me ta Speciale Jusufit Që pak të ranohën ato ma shumë Se s'ka na vedh diçka e vogël Po diçka e mave Ka thonë menesht këtë enën Teme Vënëja këtu Qëti vlavit Në qëka dhe se e kanë dëgju Se konë dë post Ata e ja Brej diçka i tha Këtë e jotja Qëka dëgjba Pastaj thumë me Edhënë mu edhinon Shikënë dhe zërë U thash, ka shumë mësime akademike Unë dhëtë mundona me i për të tizun Në ata qka e kuptojnë atë gjithë Tham, asë një lidhë Se në Kur'an nukë rasisht Kushtë të përsejnë me mushaf Edhe kushtë dhe me lezu Kur'an Ajeti 7-10 Allah u gjithë thot Gjejale sikajet e firahli e khihi Thumme E vendosi enën të devja E vlavit vetë bunjaminit Nuk thami njëherë dëthirin i thirrës nga sharptorët. Po ka thon thumme. Pastaj, ozë këto janë këto është e planifikuar. Gjithçka është planifikuar këtu. Edhe Allah e ka dhënë çishë e planifikou komplet. E lani hapësir. Pra, e ka shtyje endën aty, prap po punojnë po. Absëgëzë, s'ati to e nëën që e citonojmë një herë, apo edhe një herë raportat. Kush e ka marrë? Diktohet se të e lave. E kalon enën, kanë vëzdu me punu, kanë vëzdu me lëviz, edhe mund që ka e kalon, thumë me, pastaj, past nikohe. Dhe zënë kur anëzve në kur gjanë në rasi, pastaj. E kjo dhe zërë, a di që kjo pastaj, sa punë një krygë, a di që kjo pastaj, sa në gjarnë në shpjegon, që kjo pastaj, sa lidhjen e vargut e e e qartëson. Thëtë Allah u gjilohara, pastaj, thyrin i muezin, muezin dhe zëronë një thyrës, thyrës, në i thëjna muezin se e thyr e zonin. Po në në thimë namaz Po në gjurë në arabe, mu e zinë i bje kush Mu e zinë i cili ban një thirje Pas taj thirë një thirës Ejetu hel iru Inne kum lesa e rikun Thiri dhe tha, o ju karavani Shë aki një ardh Shiko ke dhe u gjyti Tha ke, ju këkshe hajduta Ju këkshe hajduta E qëtu vëzër Jandal uh, djetarët Me disa prej mësimeve Që duhet ti marim Si ka mundësi Jusufi Alej Salat e Seram? Me janë gjitë dikujna, diqa që ka s'ka bo. Pastaj, krejtë mi ngarku me faj, muni hajdu ta pabo hajdu të lëk. Abo, e këtu edhër djetarë kanë thanë, kjo është manovra, hileja, e liqme, toni, e liqme, si pas ligjit të drejt, të pranuar shëriatikisht, Ja ka leju Zoti Gjelle Gjelalu Kjo prej për jasht duke të hile Në hakikat o shdreci Apo Pse Jusufi Vini rejtash Jusufi Osh duke punu në Ministrinë e Ekonomist Në në mbretnin e qafirit Ajë zguzon tash me pru regullat Të reja jashtë të aso qka Ajë mundet me, me izbatue A da e përmenem se Jusufi alaj salasam Ka punu me dreci maksimum Po ka du sa senes një ka levis Du sa ka në dërtatina Apo Tani, për me emorje bënjaminin A i do me emor bënjaminin Don këta me Kada kada në mizbulu Tash du një mizbulu Mi po vëzër, shiko Du mizbulu, ama Pa e lëndu babën Se ka mu i lëndu, mi nalë Unë jam më sufi, unë i hajdu Tam kini gjithë bunar, burg Shtinin burg atje Ma qishë mi shtin burg këta Kur zemra i plasë babës ketë ma atje a, a kipon sa si, ka njerë Kanë art, ti a sos dikujt një punë? Ti e diçi, unë s'me sos. Ama thojë e lëndoj ke tjetrin. Sa krizo, a grindova vezën, kurban doktori operaci. Ai pason shumë i kujdesshëm. Se aj mundot kështu si si më shornë pre. Ama duhet më pështuket, jo më nit. E kur dush më pështue, dush më kujdesesh. Mi nuk ka dalë, a, a keni po djerësti dalim, pse? Se nuk ka gorçhana këtu por më e mytket. Ti më poni gja helpi jashtë ot, pse më loj keni çil barkin? Ama duhet më pështue. Edhe zot Jusufi, alam aranë se ka që kishte U dashke, mu kalzusja Jusufi, me pështuvlavin e vetë se janë të tërturue, tjetra Këta, me kalzusja ju i një fajtort e ka atërta pejlë ndu babën Kuri ki ki qëto me babë, o ranë o ranë, anë në që këtë, u dashke mi bo do manovra, do hile se njështë duke besojnë, tjetra e pensta, o kanë në një ligj që s'ka mu që ki që ka doje me të banë që më so, sotë të na, dhe zër so Sahjudet so, njiat bosh. Andaj, ë uh, këta ket hajdutinia e kaqojt fesad. Kta e kanë qojt fesad, se hajdutinia vë zor fesadi madh. Si kush e ka han hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Sahjudet se njiat fesadi madh. Mirpovaze, pse e ka bëu këtsta Jusufi ç'të që arrije qëllimin sheriatik e pa prinsipum. Andaj e ka bëu kët hile. Ço mësuj, mësuj, mësuj hadithë zakonisht dhe pysin. e pyesin, pse e ka bëu kështu? Pse e ka ngarkueme me, me vjedhje pa vjedh? Teatra Çatiçka ja ka bnuën Enën, shikoni çka ka bollë zot. Një herë ka afruar, ka thon vllavi i vet Bunjamit, as këtu. I ka kallzuar. Ti je vllavi jam, unë jam vllavi jot. Mosu mërzit për këtë çka kanë bë. Pra mosu mërzit, është tashun nuk kanë bëni në manovër. Kanë bënë një lloj, domthonj helët liçme, çe më tnal tyje, edhe këta me kukë ka shtëpia. Apo. Pra ja ka kallzu planin, vllavi zot. Pra sigurisht ka thon, këshire, unë e lan Enën te devja jote. Apo, ti mosu, mosu prak. Në suprek Të ti nuk është për me të akuzu po Por për me të nalë Por për me? Por me të nalë Epse o dhe zër i ka than kredve Inne kum leserikun Ju i në ketë Hajduta Që që ka than hajduta dhe zër Pa u ka në hajduta Që ka than djetarën Kjo hile që e ka boj Jusufi a.s. Me gjithë se pi për jash për po dukot qenimu, Se pi për jash mundit më dukë sigur Për jë akuzon për diçka qatë se kanë bo Abo Ama realisht Kër ju tha Inne kum lesari kun A ju rri kalëp që të nëve Ju e një hajduta Edhë për se se kini vedhë që këtë e në Po ju rri Kanë kanë vjedhë o lezer Jusufin Abo Andaj Shiko Shiko bëzër Këtu, këtu kanë hi holë mua betër Këto s'kanë vedhë enën Andaj që kanë dhënë Kalu e aqbelu alehi madhe të fqidun S'kanë hikë minjarë janë këthik çikaj në to hop nëse që na vëll a qallu nafqidu sawaa al-maliki ka don na ka hop enën e mbretit Gjimor, e na agnimor enën e mbretit ul men jaa bihiml bu'ir kush na ajhen neve enën apo ja jap na një deve shpërblim nëse na ajhen enën e, gjeni, e në mbretit a wa ana bihi za'im a di ka thon unë garantoj për këtë ka thon kush na ajhen neve kush e ka vë enën le ta xejem më shpejt çaj që ajhen ku as na është problema me Në është problem një dhe dhe malë Kalu të Allahi Shiko, dhe zërë, kanë thënë Pasha Allahin Lëkad alim të magi në linu fësit e fil ardhë Pasha Allahin s'kë në arme për fesatë Edhe janë konë sinqerë, dhe zërë Pasha Allahin s'kë në arme vedhë Vëllaj se në hajduta Në në në bitë për nga meri Në në në bitë e Jakubit a.s. E dhe zërë, pëse i në gushtoj që ka shumë Jusufi? Ska posi të rëzidje Jo, në masë keni vesh Enën. Po ju keni vesh mashum se Enën. Ju keni vesh komplet Jusufin, more. Ju keni xhuajt Munar Jusufin, ja keni marr babas me hile, e keni xhuajt Munar, e keni shitë për derhem, edhe çe 80 vjet spi kallzoni se gjali at gjall. A nuk ka çka vjedhja? O dhëto çelama e madhe. A me vesh ni Enë, a me vesh njërin komplet. Cella të vën ti më shumë. Kur ti vjedhot ni diçka, edhe i ki e vlat nga vetë. Çka thot ti? Elhamdulillah, njëri këtu koka. Kto vezëria ja kanë pla çëmrën babas e ja kanë vetë djalin. Andaj çka i tha, çka i than paria, shërfitorët bashkë me Yusufin. Innakum nesaliku juni hajduta. Ku jini hajduta? Ju keni vetë diçka më të madhe se sa, se sa ena. E keni vetë Yusufin. Andaj kanë ndjenë të ardhët. I ka çujt me veprën e kaluar, megjithse ja ka vë tash domethën manovrën. Por tash e ka çujt Enën aqilësia për të kalumën. Shkopi së Kur'anit sa Sabuku sa i shpjegon, i shpjegon. Për të gjëra Pasaj, tëtë Allah të u gjele gjelalu Ata erdhen e, dhe than Čka hapuna? Čka hapuna? Čka i një të hup? Shkëvezer, kanë zirë djetar nga kjo Hajdu të i lezër E dhe, ai shkëve është i pafajshëm Dalohëm për i sielive I pafajshme vezër dalohët edhe për i sielive I fafajshme dalohët edhe për i sielive Wallah, qyria shikimin Qyria gjestët Qyria që shufull njerëzve kë e dalo se çfarë tu dosh me vao. Këshiret pa façë më vëzor, ndash ngjeste, ndash fjalë, ndash transparencë, ndash sinqeritet, ndashim periudh. Ai nuk thot para 10 vjetësh, pas 10 vjetësh më ndërrua. Këtë mësoja unë. Në 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet. O zëran e Islam, ai ndroi na donia. Pse? So ulë drejt. Namazi pesë vakpise ka or pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai dutnia haram pesë vakpise ka or pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Ai nuk e ndroi na vëzor. Nuk e ndroi na. Andaj shiko, këto ja nisëm pak me ec. Pasaj ka that, that Allahu yaqalu wa aqbalu. Këta nuk kanë. Ç'është problem? Ne nuk jena aiduta. U kthy. Aiva ze ç'i nuk është i pafajshëm. Ai që është i pafajshëm dhe nuk ka faj. Ai nuk ikollëz. Ai nuk ik. I fajshmi ik. I fajshmi mundot të bëj manovra me emshë mohabetin. Ai çeloi pas, atë ç'është problem në çetë kit kapitina çeli. Çeli ke arkivës ka i keni çeli kit komplet. Pse? Se jam i pafajshëm. Jam i i dlir, jam i pa i pa akuzumun. Apo, çka i tha Ajsha? Radi Allahu, ana për nga më beri sëllë e sëllë e sëllë e sëllë e më dhe babës vetë dhe në nëzë vetë O Allah, jam e pafajshme Pafajshme jam a, zhe, Shiko këtë siguri Allah o shbiti a jete A jete A i në dhe zërna në këtë siguri të pafajsis ton Allah o në bëfë pafajshme me rabbele alemin Thotë Allahu, gjelon e than Kalu ka Ata than, shërptorët, ushtarët Në ka up Ena e mbretit Në ka up Ena e mbretit Kushtë dhe që e bje Dhe garantojnë na se na ja jap në një devë shtesë. Po jeni kush e ka vetë, lep në vet, dhe shikonin pak se si i ka nxit. Lep në vet kush e ka vetë. Dhe sa çta e ka bëu Yusufi, që ata se e kanë ditë se pak se doin baket Bunjamine se si Yusufin, edhe nuk nuk ku ta shohin ç'i Bunjamine pas ka vetë, o oh, merëm merëm. Kështu e ka paramenduar Yusufi alayhis sallatu selam. Andaj qandën lep në vet pak, lep në kush kush ka vetë pe juve. Sot Allahu gele wala ata than, qalu tallah Pasha Allahim. Pasha Allahim. Lëkad alim tëmë, ju e dini se skenarë për me vjetë. Ma gjitna linufside fil ardhë, wa ma kunna së rikim. Ka thona skenarë me bo fesatë dokë. E asë që jena hajduta. Shikonë, hajdutria, vizir, hajdutria. Në të gjitha, shëriatët o shte likë. Në të gjitha, shëriatët o shte likë. Për këtë arsi, ka të smetue imam Ebu Dawudi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe imam ne saihu gjithashtu se nje lidh pirdë ka ardhur me nje me nje hajdut dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallam i ka thon ka vjedh i ka thon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam uktuluhu vritna ka thon ishulla ka vjedh ka thon prej ajo ne her 2 her 3 her 4 her 5 her pas 5 her thot xhabiri pas 5 her erdh prap ka vjedh Tha për nga mesra, fjallën e parë Mëtën e dhe mëtën Me gjithë se këj hadith dhe zër Oshë i diskutuar në mesin e muslimar Dhe ka të diskutuar imam Ebu Dawudi Dhe imam e Nësaiju Nga këj hadith dhe të tjera Dhe të njashme kanë zje djetarë qfarë Se hajdutnia dhe zër Hajdutnia ha, Në krejta e ligjët ka qene lig Ska ma të poshtër se hajduti Ska ma të poshtër se ajtë cili o Vjedhës Ska ma i ligjë Në karakterë, në sjelje Ajë nuk mundet më konë kur njeri mirë Apo, andaj për shemo Pse thapim sa me të parë në vretne Se ki ka me për sërit Andaj dhe zërë djetarë që pa në gjerë Kanë thanë, shiko që ka tha Që ka thanë dhezit e Jusufit Para se me thanë, si e në hajduta A këta u akuzun për hajdutni Që ka thanë, ma gjit në li në fësit e fil ard Ske në armën e me bëha fesat në tok Hajdutni a ka dhe zërën o fesati Ma i madhë tok soshte joti askon e martë. A ka diçka më të poshtër? Në ndjenjat e njerëzve, në fen Allahu xhelalu ala, në atomin e të cilën ka ardhur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Diçka pronë e jotja, vjen dikush e merr. Bi gairi hak. Çu shemorul Simona amat. Soshte joti kjo. Shikova zë këto. Çfarë më dha dhe u është me akuzume me me me, me hajdutni, apo e vorrën kush atë bërë me Kur'anin dhe zot? Ayetin 73 e 3. Tëri tash, a tëri tash. Kur ja nisin këto me me mobe. Kur ka nis me mobe. Kur i thani ini hajduta. Esun e bajtin çketbar. Më jose se kishin veti usufin. Ama publiku më thani jë hajdutë shumë e madh atë zot. Çka thanë? Por më vërtetuq se janë hajdutë ta than T'Allah, pashë Allah. Se më Allah më ta kuzudi me, me hajdutni. Pashë Allahun. Ju e dini mëre, ju e dini se na nuk kena art pos me ble mall, me ble buk. Na nuk jena për me bo fesat dhok. Prave zhën hajdut një janë fesati ma të dhok. Pasë të kanë dhënë, wa ma kun në së rikin, dhe në nuk jena hajduta. Bezër të i vazhdojnë e dy ajete, edhe me këta përfundojna, ka shumësime. Thadë Allahu Gjellu Ala, kalu, fa ma gjeza uhu inkuntum këdhibin. E me bo me dhejt hajdutin, të ju, që këmi bo? Qëmi bo? Kalu, gjeza uhu men u gjidefi rahlihi faqo jazaohu kethalik najzi zalimin në mbretrin e mbretit hajduti ligji i hajdutit ka thënë me amorr at me konfiskua asha ka vjedh me e donue dyfish me parat e vlerës asha ka vjedh edhe edhe me me egodit pak edhe me alshu në ligjin e yakubit alayhisallahu selam sheriatin e yakubit israelit ç'ka u quanë zë hajduti hajduti vlezër Ligjën e Jakubit është shikove Zot. Andaj ju Yusuf alay salam, Allahu subhanahu wa taala kurin dal, Allahu inna ve thot kedhalike kidna li Yusuf. Çështonë <titæ> ja bënëm në lloj kurthi, i tham Yusufit bënë çështotë. Ja bënëm. Në ligjën e Jakubit, çka kanë hyrë dhutët, çka më bëh dhutët? E mer as çka ka vjet, ja kthen Zotnjes, çka e ka vjet. Edhe ni, ni ni dënim e ka. Cili o dënim Zot? Ni vjet hydut i ban hizmetat ishte ka vjet. Kësogon. Edhe Josufi ka thon alemir, nëse je një hajdutin, siau ka përmen ligjin e mbretit, ka dash taban me ligjin e atyve, sasi ka konvenu ligjin e mbretit, ka dash me ligjin e Jakubit, që ta ndalje Benjaminin. Ka thon mir, nëse e je një hajdut, nëse e je një hajdut, çka mi vao? Ka thon te na Jezaja, te na, na nuk jena te Egjiptit, ne na te Palestinë ne natë palesina, Jakubit. Te na, nëse ha hajdut, ja kthen atçka e ka vëll, edhe një vit Hajdu ti i ban hizmet I ban hizmet qartë një vjet Qa ti shka i, i ka vjet E atëherë Jusufi a.s. e pranoj ja? Fe bede e bi au ejeti him Filoj mi, mi, mi kontrolue Jo pika punjamini Pika këto kjerë I një mdhejti punjamini Që mësani se pita i me dhonë e gjeta ja. Pika këto kjerë Apo Edhe si të cëllë në qka e ka liru a ju ka liru A mirë unë s'kanëm I gjithi unë s'kanëm Thotë Allahu u gjilluara Fe bede e bi au ejeti him Filoj me ato Karavan, me karavanin, me devet e, e tëre, me qantët e tëre Kable hui a i e khi Para se me kontrolu qantën e bunjaminit Thotë Allahu Gjelluala Thumës të khrajëha min hui a i e khi E në funë, e në zeri pite Pite kesja E dhe qanta e vlavit vet Thotë Allahu Gjelluala Kedhe li ke kidna li Jusuf Qështu na Ja banëm një kurth Në favorët Jusufit Në favorët Jusufit Edhe në vazhdimin e Në gjari, së të të Allahu gjellu ala, ma kanë ljekhu dhe e khahu fi dini l-meliki illa e njëshe Allah. Jusufi së ka mujt me liqët e mbrejtit me enal dhe vabin e vetë. Ama kurdo Allahu edhe mbretnit huj, edhe mbretnit shkavit, e, e ka mundësua Allahu mu praktikur liqë i kujna? Ligë i Jakubit a.s. Andë të të Allahu gjellu ala, kurdo Allahu, illa e njëshe Allah, kurdo Allahu, anë do shkodhë i zërën, Kur da Allahu Kur da Allahu thire zani Kur da Allahu farët namazi Anim se zdo të dikush Ama kur da Allahu Kur da Allahu ajerot ramazani Kur da Allahu jepë zëqati Kur da Allahu të hinë gjënët Të dhe pi për në vene ku ato Kit pun të kanë bo me hinë gjënëm Kur da Allahu u gjellu ala Allahu te barekje vëtala E naliv lavën e vetë Më gjithë se liqë nuk e mundësën të Ama ki e praktikoj liqën Jakubit a.s. Thot Allahu u gjellu ala Nërfa'u dërajatim men nësha Në ja, në ja hip në derëgjet, shkallët kujdojnë ana. Kujdojnë ana. Sot Allahu xhelu ala wa فوق كل ذي علم عليم. Mbish çdo të dijmë ka kanë dijshëm tjetër. Ka thënë Abdullah ibn al-Abbasi, mbish çdo të dijmë është Allahu xhelu xelalu. Transmetim tjetër, mbish çdo të dijmë ani dijtar tjetër, një dijtar tjetër që ka thënë Hasan al-Basri ju, dhe derisa ilmi nale të nalet te Allahu xhelu ala. Andaj që ne duhej të shpash në përfetfaja e përgjigjet për shembull Alimi atë thonnë fut çka thot, wallahu alem kjo vjen nga modestia çu këto afë të paja ama në fund Allah e di më mirë Në fund, edhin Allahu ma mirë, edhe nga themi Allahu të barë kjo e tala, a'lemu Vë ahkemu, Allahu edhin ma mirë Dhe është ma iurt, i urtë, e lusë me Allahu të barë kjo e tala Që zotë jonë gjellë gjellalu Ati kuja kemi qëlluar, Allahu të nashpoblen Këti që kemi gabuar, Allahu të nafal E lusë me Allahu të barë kjo e tala Që zotë jonë gjellë gjellalu, në hyrën e këtore nëtve të mdoja Allahu të najruan takatin Najruan shëndetit, najruan motivin Në mundësën Allahu të gj Në mundësënë Allahu të barëke wa ta'la Me bëa dëaëtë pranuarë të Allahu të jilu ala Në mundësënë Allahu të barëke wa ta'la Ta zoi në në nëotë në qadrit Dukët qenë me iman edhe me namaz Edhe me ajërim Elus me Allahu të jilu ala që zotë jonë të barëke wa ta'la Në mundësënë që ta përfundojmë Ramazani Dukët qenë pre banorë vë të jenetë Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t